رسول السالسو درم فصل عن معاذ اند حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نا روایت تے قال دے فرمائی اوسوانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے عشر کلمات ویوسیتو حکم کردے مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلسو کلمات سراب دیکی ساوامر دی سنواہی یو خبر په کې ص د قال لا شق بالله ش او دا ممسلم را اتباې مسلمانه مت چې د توهید او د شق نه مننی کې نو بعض ناپو وئ او یره مسلمان لے دی ممسلوسو ضرورت دی نو صحابو تردي ضرورت کو نومون خو دغې د خپوښوته لرس اوور صحابی ته شرک شیک بالله ش نب شریکه دا الله سره سيوشه نو نن غټا نمړې ن ژوندې الله سره څه شی باندې شریکه وا ان قتل سا و اگر که قتل کړې شو یا په اور باندې وسولې شي کو په اور وسولې شي او قتل کړې شو خد تہ غوړې شرک باندې راتللې نه کې شرک بنا که او دا شرک وی روڑل شوی ده د مبالغې په تور بانه زکر یو سړی ده او آغا یو کافر مڈکی او قتلی په اور کیس وزی نو دغا وقتی اگه تا دو خبری کچردیک لکشو او ویسو زولو او شهیدی کو نلوی مرتبور تا حاصل شو او کدغا وقتی وق ده ده زان ده بچاو ده پارا اغه کفر کلمه په جواب وای اجازه ته ور لکنه الا من اکره ها وقلبه مطمئن بالایمان خدای مردی د دې کې شارحین ذکر کړي مرقات ذکر کړي مرعاد ذکر کړي دارنګ نورو شروه د مشکاه شریف ذکر کړي ویدادې کو قتل کړي شوق کو سوزولې شو دا ویدا اغه چا بارکه حکم دی و هذا في من لم يحصل بموته وهن الاسلام <تصفيق> و دا سوق دي ټینګشي پرې دې چوغلشي چې داغه په مرغبان اسلام تاسو کمزوري نه حاصلې او کېو دا سي سره دې دا چې داغه د لاس اسلام ته خير حاصلې وي والا کا عالم من وشجاع کيو بہادر مجاهد و عالم دې او داغه پمرب باندې اسلام ته کمزوری حاصلې نو دې په خلي باندې دی په لغوري کليمه ده کفر وای زره په ایمان مطمئن دي د دینه پارس کارونه وکي د دینه پارس کارونه نو دې دي صرف په خلي باندې داغي کلمات وې او ایدا دا आवाज دې قتل پورنه ده مرقات او مرعات لکلي و دا اذا وځدہ یځه تیار ورکړې شي ولو بناه وزرب شدید اگر کا وجنی نخور ته یو سر طریقې سره جواب نو داغه وخت کې دې چې ریټین شي او کمال له او کړي دې داغه وخت کې کفر کلمه نو بیا دته داږي چې په خلی وای نو ورته اجازه ته او اخذ مال له او یا وې دور مال نه چې غیره لپاره سلوې حیثیت څه نو دا واخین دی ولما او دا دری خبري ذکر کړی دی من کفر من بعد مانی لا منکرها وقلبه مطمئن بال ایمان دا روم به خبرو لا تشرک بالله شیئا وان قتل فا وهرقت او باي صحابه کرام په دې فضیلت عمل کړ او باځې پروکسه عمل کړی عمار ابن عاص رضي الله عنه نبی علیہ السلام تراغ اوخ کی پیدی ویدا الله حبیبا ما با نه کفار و داسه داسه انفاز وی دخلینا الله حبیب ور توخ کی پختول لاس و لا چکی وی عمار که چری بیونی وی بیا ور سره وایا زرفاصیم ستا په ایمان مطمئن دویم دیم ولات عقن والیدک نافرمانی مکو د موروفلار د پلار, مورو پلار نافرمانی باندې کې وإن أمرها کان تخرج من اهلک و مالک اگر کتا حکم کئ چې تو زده دی خپل اهل او د مالنا د لیکو علما کرامو چې حدیث کدا تفسیر لے۔ کچره مثال په تور والدین فحقد یو بجانبه حق دی او تاسو خزید طلاق او د پرېخدو حکم کئ نو بیا خو شریعت کې ته جواز سرت سو جوړی او کزنی وحداتی جوازه ناجایزه طریقه سره خفای او تا تاسو د ظلم حکم کئ د چون کې طلاق په حلال او سې جنو کې الله ته ډېر مبغوز ده او شیطان په تلاک ډېر خوشاله کی نو دغه وخت کې به موږ اورو پلان نه لکیږي دا لو حالات الوقت ليكي اگر کو حکم کیتا تا دا چوزد د خپل مال او د خپل اهلنا دا غویم شیر دریم ولات ترک الن صلاتا مكتوبه متعمدا مفریز مسفرض قصدا قصدان امدان چګوره فرض مسپری نه زی نه د کی احتراز د صحو او د نسيان فَإِنْ نَمَانَ تَرَكَ صَلَاتًا مَكْتُوبَةً بِشَكَرَ أَرَغَ چا چې پریحو فرض مز قصدن او عمدن فَقَد بَرِئَت مِنْهُ ذِمَّتُ اللّٰه بِشَكَا داغنه د دا لازم بار بارې شو امه الله د عذاب نه دنیا او آخرت کې داغنه د دا امن زمواري لري شو او دغه زو لمون فنزبانه ذمته د ریشوار امام شاطر رحمت الله علیه مسلک ده چې او سره قصدن آمدن مز نکاینو ده به حدن قتلولش ده به حدن څه شي کوله قتلول بش بریښوه ده د نه الله ده په امن کې نه ده لا کف امن من الله ولا تشربن خمرن او خامخمس که شراب فإنه बेशक دا شراب راس كل فاحشه دا اصل د هرې بهایې ده <دَي> ځکه انسان کې وې عقل یو داسې شی دی چې د قبیح کارونو نه منې کوي او دا شراب او سر د عقل زالوش ناغه بد مور خور بيوي دا نه پیجنېږي نوې شراب مسکا دا اصل او بنیاد د هرې بهایې ده <دَي> کا او خاصتهله رځان بچکول په کارديول معصیا او دنا دنا نظان بچ کووه فإن بالمعوحللهسه خط الله پهګنا سره داناازليږ غص د الله د الله خوص داه نازلیږ او لازمیږ یا کاول خرا ر نه او خاص خاستالر پکار دی چیزان بساتی دی تیختین جنگ کی میدان جہاد بن پریزی وَإِنْ حَلَكَ النَّاسِ اگر کتول خلق در سر حلاق شیو شیدان شیب یادا وَإِنْ حَلَكَ النَّاسُ بِالْفِرَا اوِلْ قَتْل اگر که حلاقی گی خلق پا دی اختیخت آو که قتلی گی خطب تیخت نکی اورا دا شرطم د مبالغی دا پارا دے او دا په اعتبار د اکمل ورن مساله قران سرګنده کړي وای الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا نوکه چرې کافر دا دی یو مسلمان دیریږي نو دا وخت کې غتیخته ده ګناه کبیره نه او که یو په دو کافر دی یو مسلمان دی او دو, دو کافر دی نو بیا دا وخت کې دلته تخته حرام او ګناه کبیره ده نو دا شرطم مبالغتن ده و این حلق الناس اگر که خلق سیشی حلق شی و این اصواب الناس موتن که ورسید خلق و تصمر او وبات مرادتا و انت فیه موت پدوی کی نفس بد تو مضبوط شاو تیخت مکاو او دی دا مسئله دا روح المانی ذکر کرده چه موت د وبان صرف تواون مراد دي چې غينا بطيختنه کې که نور بيماراي دی لقد تواون لاو نور وباي بيماراي دی نو روحاني دي طرف سره جهان له تفسير ذکر کړي چې چون کې نصوص راغلي دي د تواون بارک نو یو وطن کې کې تواون راغه ته نو تخته بنا او جپ کې تواون راغلي او تنين ورځه بنا وی نور و نور بیمارو کې کسرې تختو کې یا ورشي چې جون کېږي کې راغلی نو راغله دې کې د موت معنی باندې په تعاون سره کړي او دا غي د تیر سي د نتي اختيوج داله و اسلام هر ځې کې هغه احکامات ذکر کوي چې د مسلمان د عقېده په بچاوې اسنه په عمل تعاون راغله وسړیو تختی او د مرګ نه بچ نشي نو دیوې چې بچ بچکې نو دا د عقيدي سر منافی خبر په مرګ او تقدیر شوق د تيختونه او په تدویر باندې د تقدیر نه بشکیدینش اول نه یو سړی دی او د خپل ملک او یو وطن کې تعاون دي دی ورتراغه او مرشو نو اسینه نه افووي چې کچري تل نه وینم مر بنو لکه منافقان او بوي لو کان و اندنا ما ماتو و ما قتلوا مې زموږ د ارونو کوم سره وې مر بنو او قتل شوی بنوي نو دا د اسلام نه خلاف قیدا دویم حکمتی علماء او دا ذکر کرده چې پیو ملتو آون راغل او درازی پشلونو سوونو خلق مری نو چې د غرو خلکو تختی نو دا شمری دا بسوک دفن کرده یا په هر علاقه که زن خلقو تختی ازباب بی زن ارانده دی گڑ دی شل دی تش زنانه او کم پل دختی. نو دا حکمتو ندی پکی نو زکاوی و ازا صواب ان ناس موتن کل چورسی خلقو تمرگی نتو آون وان تفیم و تپکی موجودی فاسبود نو مضبوط شا او زمع وانفق علا عیالک او مال لگا و پخپ البال بچ بانی من تو اولک دخپلی مال داری مناسب دی اختصاد پا ترکی اتیو جاند اغلیس وی ما عالمان اقتصادا سوک ته خرچه کې درمیان روی کوي د وکلم پریشان وي او کنه ته دی په لور درې او پیخي دغه ټول خلکو کې نو پدی طریقې باندې واځي خلک شس بلکې کدر سره ډېر مالم دې نو اقتصاد وکاو او خو یو عادت ته داسې مجوړه و چې سباب یې الی او بیا اغلا او حرام او سوالونو ذلت او رسوایی ته وفق معلو لګوهله ایالې ک په خپل بال بژنی من توولی کا د خپل سیوا مالله د خپل وطاقت مناسب والله طرفه انو معسوه کا ادبان مپور ته کو د دو نه یعنی امسا او لخته ساته چې پاغې د تعادب ورکې او پهې واو کې ب تا مقصد پهې کې بعدب مقصد بھی. پدې کې به مقصد یو غره لفظ ادب ذکر کو چې داوال غره د دا عذاب پنیه نی چاغه دا سیوال وین خپل اولاد د الله بارکیه رول او مناسب سزا ور کول او تعالی رحمت الله علیه لکې یو کله بچي کدا سیو غلط کارو وکي نو حالت غضب کی موهہ ذکر وی زنی وخت حالت غضب کی سړې د حد نتیجا وس کې نو د بچو او د شاګر دا د خزي په والوم دې مجرم او جوړي و اګه غضب چې د کله څوډ شي نو بیا مصنوعي غضب جوړ کای نو مصنوعي غضب کې دماغ هغه ستاسو قابو دلآ نه دي نو ته مناسب سزا وایږي حضرتان رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړي چې حالت غضب کې د سړی سزا نور کوي ځکه غضب د وژن عقل کار پوری نو کله سړی د حد نه جاوزو وکي او کل په خیرت او دو دنیا دواړه تباش بلکې دغه غضب چې کله کل کلار شي نو مصنوعي اون تي غضب جوړکا عاشق وسه جوړکا او مناسبه سزا والا ولا ورک ولا ترفع انهم عسوا کا دبن مپور تکو دځوینه غام سه خدای زاب پنیت نه داد پنیت وانی واخفهم فی الله او دیر واد الله بارکی دا الله المخالفه نه روا د سیاست ور تکوا قران دا الله بارک یا روا دا قبر عذاب دا خیرت دارنګه دا الله دا اوامر او د نواهی او ذکر ورلکوا ثلاث احکامات رواه احمد د دې حدیث ریواات کړې ده حضرت امام احمد رحمه الله وان حذیفه دا حضرت حذیفه